Дякувати Богу, здається, пронесло. Я доліз до кабелів, пересвідчився, що апаратура на місці і працює, від'єднав її і швидко спакував у сумку. А кабель трохи пошматував ножем, так, щоб було схоже, ніби над ним попрацювали щурі. Надрізи в оплетені, де я під'єднував клеми, були майже непомітними, та все ж охоронці могли увіпхати сюди свої перебиті носи. Не варто передчасно викликати різного роду хвилювання в мешканців цього славного селища. Тепер мені потрібен комп'ютер, щоб розшифрувати записи розмов. Із цим проблем бути не повинно. В Києві існує безліч фірм, в яких за пару доларів можна купити годинку-дві комп'ютерного часу. Діставшись до траси, я прилаштувався за великотонажним супермазом і поїхав у місто. Пересувний пост все ще стояв на тому самому місці, що й вчора. Змінився лише його склад. Коли МАЗ почав гальмувати – Притискаючись до краю дороги, я задоволено гмикнув. Правильно. Хто з даїшників не спокуситься можливістю гальмонути дальнобійника, щоб здерти з нього кілька гривень? На дрібноту, яка йде слідом, інспектори у таких випадках уваги не звертають. За півгодини я вже був на вулиці Сагайдачного, де в напівпідвальному приміщенні житлового будинку Містився комп'ютерний зал, власником якого був мій давній приятель. Коли в мене виникала потреба, я завжди звертався до нього і отримував безкоштовну, а головне – кваліфіковану допомогу, оскільки сам роботі з комп'ютером навчений не був. Олег, як і завжди, був на місці. У просторому оснащеному кондиціонером залі Стояло шість столів з комп'ютерами, але тільки за одним із них сиділа приваблива дівчина років двадцяти на вигляд. Схилившись над нею, Олег розпростер понад її плечима свої довгі руки і швидко стукотів по клавішах, одночасно щось пояснюючи дівчині в її рожеве вушко. Знаючи Олега, я не сумнівався, що незабаром ділова розмова обернеться спілкуванням на інші, набагато приємніші теми. Я посміхнувся і тихенько просвистів кілька нот з опери «Дон Жуан». Олег підвів голову і відповів мені усмішкою. «Не свисти! Грошей не буде!» «У мене їх і так немає!» «У мене не буде», – уточнив він. Вибачившись перед дівчиною, він підійшов до мене. «Привіт! Давненько тебе не було. Ти як у гості? Чи знов у справах?» «Справи, справи, справи. Ну, звичайно ж, справи. Ага, це замість того, аби просто зайти, посидіти, потеревенити». Ну, у тебе і так немає дефіциту в спілкуванні, кивнув я у бік дівчини за столиком. Схоже, що ти найпопулярніший інструктор із комп'ютерів у студенток цього міста. Ну, треба ж комусь їх навчати, скромно погодився він. А ти куди зник? Робота. До речі, ледь не забув, тебе тут розшукували. Хто? «Менти!» – притишивши голос, майже до шепоту відповів Олег. «І не тільки менти!» «Одні за одними ходять, лякають. Що ти там накоїв?» Я не відповів. «Так, схоже, взялись вони за мене не на жарт. Всі мої зв'язки відпрацьовують. Слід бути уважним». А раптом на мене вже Рошук голосили. Вони на таке здатні. Мені потрібен твій комп'ютер. Нема проблем. Що потрібно зробити? Робитиму я. Ти лише підготуй машину до роботи. Я подав Олегові дискету.